Mila bederatziun ta ogoita mazazpiko urtahilaren lehenean sohtu zen, esko arrazko lehenbiziko egunkaria, Gerla Zibila garaia zen orduan, Euskal Prentzaren historian aditua Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitateko Irakaslea goizontan gure gomita Javier Díaz Nozi, Egunan? egunon? Egunon. Jando goberaz, mila bederatziun ta ogoita mazazpian lehenbiziko euskal egunkaria, aski berant da hori ez? Bueno, bai, saierak erak egontziren lehenago, eh, Lizardi poetak eta gazetariak eta, eta politikariak ere kontuak aterazitun mila beratzeriun tagoita amarrean, eh, posible zan orduan Euskarazko eh, astekari bat egunkari eh, bihurtzea, argia izenekoa donostean, baina azkenean Euskalderdik zeltzea lehak erabakizuen erdara egutzesko egunkari eh, bat ateratzea eta Euskalatal bat bertan, horregatik galdu zen aukera, eta bakarrikan gauzatu zen Espainiako Gerra Zibilak izanean. Eta justuki, Gerra Zibilak, e, zer egin izan duen hori, zer izan da hori gako bat, e, azkenean, proiektoren gau, gauzatzeko? Bueno, Eusko Jaularitza eratu zen, e, Euskal Autonomia eman zuen Espainiako gobernuak, eta orduan duan, e, posibilitateak aukerak ba, ba zeuden, e, Eusko Jaularitzaak e, inkautatu zituen, azaldatuen aldeko komunikadi batzuk, eta orduan posibil izan zen, euskera hau egunkari berri bat sortzea. Eta a, Gerra Demoran, ze, ze montatako edukiak a, jalgitzen zituen a, egun kari horrek? Propaganda trezna bat, zera, gaiten alda? Ez handetek egin baiet, e, informatiba baina baina gehien gidenak gerrarekin lotuta zeuden jakina, baina, bueno, tonua eta estiloa nahiko informatiboa zan. Mm -hmm. e eta hori nork irakurtzen zuen? Bueno, bo, bo, batez ere lubakietan, tintxeretan irakurtzen zan, bantzen zan gudarin artean, sonladuen artean, eta hori zan zan publiko nagusia. Eta, eta informazioa, informatiboa zela dio zu, ze gerlako fr fronteko behiak emaitan ziren? Bai, bai, ez, ez hori bakarrikan ez da, eh, fronteko eta, eta gerako berriak eh, bazitxuen, egunak, eta denetareko berriak ere bai, etkirolak, ez aterako edo kultura eta hartabar, baina gerrak baldintzatzen zuen eh, egunak gunkariaren eh, mamia eta edukia bai. Eta izkuntzaren aldetik, eh, orduan Euskara baturik etzen, norako Euskara erabiltzen zuten? Bueno, ba, ba, kastere bakoitzak e, bere euskalkiara diltzen zuen, baina aleriniak egiten egiten er, zituzten e, euskara ulargarri batean e, idazteko konten hartu behar da, momentu hartan e, egoaldean, e, egoaldeko euskal herrian batez ere gipuzkoako edo bizkaiko komunikabideak bateu dela, euskerazko komunikabideak eta gainera bizkaitaren artean e, nahiko nagus izen e, aran izten jarrera, tarbizalean jarrera, hau da, e, erderatik edo latinetik zetozen hitzak, kentzea, eta haien ordez, ba, jomatotako hitzak jartzea. E, nola, egunan, denetariko kastariak, ba, zeuden, gipuzkoatik etorriak, gipuzkoa atzalatuen den bezegoen, eta bizkaitarrak, ba, alerina gintzitzusten, Ah, ahalik eta euskara ulerkarrienean idazten. Pentsatzekoa da, eh? Bizkaiko eragileen nagusen ganik pentsatia zela egunkari edo kaseta hori, izen famatuetan, aipatzeko? <laughs> bueno, ba, ba, ba, ba, badirudi uh, egunkari horren atzean uh, Estepan, uh, lau esenta poeta, bazagoela, Eta zuzen manuzi hartzolo bazen, ala ere, lastozko uh, uh, gizon bato mentzan, bera etxena gertzen erredakziotik, irezgelatik, eta orduan, han bat zeuden, iruz Palau kastari gazte, uh, Agustin Zubikarai, uh, Aleksander Mendizabal, uh, uste dut izan zela laugarrena, uh, uh, Josemari Arizmen Diarrieta, kolaboratzeien artean uh, bat zeuen jeteratuko mazarri ere bai, nahiko ziren danak. Hmm. E, horiek, berazi, idazleak aipatzen badatzen baditugu, e, penzatzen da, egunkari baten egiteko behag direla bai beha, kazetariak behinan gero imprimatze lanetan, banaketa lanean ere jendea behag dela, badakiguz zenbat uh, jende ibiltzen zen oktan? Bekarrek ezagutzen ditugu, egin uh, Gazetarien izenak, lau, eh, kolaboratzei bat zuena, zatozako basarri, darren soro ere bat zegoen ezta, eh, Euskadi egunkaritik eh, karitik zatozenak, eta Emakume batzuk ere bai, noiz denke da zen zuten, errosa guztintza, zatozako, eh, gabilondo izeneko beste enmakome bat, eta, bar, eta bar. baina tinko, eh, lau pertsona idazen zuten. Gero zenbat uh, banatzen zuten eta zenbat edunatzen zuten eztakigu ez hori. Duela lautanoi urte, urtahilaren lehen batez, gazte talde batek Euskara urtsesko lehen egunkaria sortu zuen bilbon, eguna egunkaria. Javier Diaz Nozzi, Unibertsitateko erakaslea eta bereziki Euskal Prentsaren historiaz aditua, aste gomitagoiz gomita Ara, historia pixka bat Goizuntako Goizbegiña Javier Diaz Noziz, surikina segitzen dugu. Beraz, euskarazko eh, lehen egunkari sortuzelarik, zelarik, ba, lehenago ere astekariak baziran Euskal Herrian euskara egiten zirenak, adibide batemaiteko Ipar Euskal legian euskalduna, ba zen zer lotura izan zuen ba, beste beste eda bideo horiekin edo besteak erkari horiekin? Bona bat egunak izan zuen lotura, edo handik zetorren, nola baita esateko Euskadi Gunkaritik. Bilbon arritatzen zan, Euskolderdi jeltzaleak martzakarri zuen mila beratzerun amairuan bai. Eta erdarra utzeskoa zen Euskadi eta Euskela Tala bat batzukan, lehen zundari izan zen Euskela Tala Ebaristo guztintzak kirikin no? du, eta gero ba horixe egonzan, laueta ergontzan Tomre barren zor eta bar batez edotura hortikan zetorren. Hala ere egia da e, bai hegoaldean bai parraldean baseudela e, egunkari itxurako pare bat astekari esate baterako hegoaldean Donostian argia eta hori izan zen usuztez e, kastaritzaaldetik eredu nagusiera, Eta e, momentu honetan arte geien irauduen e, Euskal Komunikabidea eskualduna, ezta. E, eskualduna sortu zen mila sorti duen eta laro gita iruan. Laro gita bian go, eta segira izan zuen laro gehi urtetan, Dena den momentu hartan eskualduna oso, oso eskuinekoa zen, momentu hartan e, frankoren aldeko izan zen. Francoren aldare hartu izan izan eta gero eh, munduko bigarren gerra eh, Hitlerren eh, itzaldiak ere itsuliz joan eta barra esta espoldunak. Orduan ba, ba, ba, ezagunak ziren, baina ezagun lotura lotura organikorik nobait izateko. Mm. Usta giraren leenean hasizela aipatzu dugu Gero ze bilakara izan zuen, eh? etzuan luzaz iran, baina nola bukatu zen? Pues bukatu zen, nolabit derrepente ez da. Bukatu zen, ezagutzen dugun azkenen gualea da, azaldatu entropak, bilbon, sartu baino lehenagoko, e, e, egun batzuk ez da, hau da, mila bederatziron, eta hori eta mazazpiko, e, aldean. Beraz, numero gutxi, eguneroa editen zen, e, ahalzen moduan egiten, egiten zuten laukasitarioiek, ezta, eskazia batzegoen, informazio eskazia, sortzi hori alde beten hartziren, eta nola edo ala egintzen, baina ala ere lortuz, lortuziren, egunero e, kareleratzen, zei, edo, e, bors eta usterdi hilabete horietan ez da. Mm. Piskabat perspektibane ezagiz, hilabete eh? gutxi horiak bainan, A berri baspimagarriak direnak zeh ze marka utzidu egunak ba gaur egungo euskal prentsan edo gaur egungoan edo ondutiko goika germendeko prentsarendako izandu zerbait markatu du Bueno ez, ez, ez, ez loturarik ez da, sta Ferrero Franco Torrizan eta eta euskarazko prentsa euskarazko komunikazioa ke diren katu dintziren eta Euskara komuniketan agertu gabe egon zan abarkada batzuetan ez da e, gero aldizkari erlegiozotan agertu zen berriz ere ego aldean, eipar e, aldean egoera eta orduan mm, berriz ere Espainiako trantzizio politikoan Euskarazko prentza berrizera agertu zanean ez dakit nik ez, eguna oso ezaguna izan zen Josebal Irrazkoenagak zuen faksimila mila beratzerun talarroita amargarren urtean, ez da? Eta momentuartela tenik ikuste dut berbada izenez agutzen zen, baina ez mamia eta bat, ez Ze, Bilduma bakarra egordetzen da e, gaur egun, ez da? E, bilduma orizinala. Orduan, balio simbolikoa batez ez ere, balio simbolikoa posibilizan zen, momentu batean, euskara euskarautzesko egunkari karibat eta beraz, e, plantatu zanean berriz ere mila beratzerun Amar garren urte hartan berriz ere Euskara Hurtsezko egunkari bat basegon e, aitzendari di, korizan bere balio. ez. Mm -hmm. Javier Diaz Nozi, Barcelonaako Pompeu Faurra Universitateko erakaslea zirera, hoitera ziko dugu, Eskal Prentzaren historian aditua. Mil esker gurekin izanik goizuntan eta bestaldi bat arte? Esker kaskutzu di, agur,